Повкривалися, але заснути відразу не могли Тоді Павло почав оповідати першу свою оповідку Про одне із чуд у цьому теперішньому віці Яке відбувалося, так він сказав, із Сузонтом Деяконом Але не з цим, з яким мандруємо, а з іншим Котрий жив у місті Львові І котрий ніби сам розповів про це мандрівному іноку Павлу коли той прийшов до Львова і зупинився при одному із тамтешніх монастирів. Розділ четвертий, у якому подається оповідка про одне із чуд, розказана Созонтом Деяконом. Служили в одній із львівських церков священник Петру і Деякон Созонт. І жили вони в мирі та злагоді, аж нудно стало бісові, що все коло них терся, і все прах у душу їм залізти. І от якось, коли ієрей Петро позіхнув і не перехрестив рота, ускочив у нього бісик, протисся до серця його, розчинився у крові його і поплив з нею по тілі, як тріска по воді а допливши до голови, плюнув у мозок його, і та слина струїла іерея. Притому аж так, що вже й дивитися не міг на деякона. Такий бридкий і недостойний той йому видавався. Одного разу привиділося навіть священнику, що в деякона виросли козячі роги, що погляд у нього вовчий, а на ногах виросли ратички. Відтак бісотой, а він міг роздвоюватися, другим своїм єством увійшов до вуха деякону Созонту і намовляв, і отруював, і його мозок. І побачив вісні деякон, що священник Петро вже не священник, а на голові в нього виросли цапині роги. А погляд став вовчий, а на нога з'явилася ратички». «Так виникла поміж них перша сварка», – оповів Павло. Священник волав на деякона, широко розтуляючи рота, а деякон горлав на священника, так само широко розтуляючи рота, і лаяли вони один одного, а якось схопилося і запатли, і почали возитися і тусатися». Тоді він щасливо вийшов із одного і другого, бо вже не мав чого в них робити, став збоку, почухав за вухом лапкою, зареготав і затанцював, плещучи в долоні. А колись ще ударив диякона, гукнув він: "Е-ух!" і притупнув ратичкою і веселився і дрочився, передражнюючи того чи того. Бо це так чудово, коли деякон із священником хапаються за патли і возяться, і тузять один одного у щоки. І було йому весело. І гопцював він із прискоком, і гукав своє «еох», віддав, бо довго із священника пертиме чорний дух на деякона, а з деякона на священника». І ось у час чергової сварки іерей Петро почав червоніти і роздуватися, як пухир. Обличчя в нього стало червоне, вуха теж, а очі малинові. І впав він на землю, як стояв, бо трісла йому голова пухир, розірвавшись на тисячу скалок. Тоді як він почав помалу отямлюватися. І тут у Темряві обізвався Сузон деяко, не той з це, що з нами мандрував. Великий ти байкотворець, Павле. Не лукавмо, коли вже захотів оповісти брату Михайлу цю історію. Немає ніякого деякона у Львові, і не там це відбувалося, а так і в Києві. І я не певен, чи воно відбувалося, а чи було це сонне видження. Волію правду, не ж. Байки ж, як можна помітити, з Павлової розповіді творяться через перебріхування історії справжньої. Кожен із нових оповідачів щось від себе додає. Одне не дослухав, інше доклав. Отак і шириться у світі неправда. Уста кожного відтак повні брехні, як сказано у псалтирі. Брехню говорить кожен ближньому.